Fredagsfrallan med Jan Holmberg och Johanna Hits FM God morgon Johanna. God morgon. Och varmt välkomna kära lyssnare till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 byggd Yes! Är det bra? Mycket bra. Ja. Det blåste hit i bilen. Ja, oh. det. Vet du, vet du vad det är? Nej. Det är respekt. Det är respekt. Ja, <skratt> ah, fredagsfrannan. Du eh, Johanna har du tänkt på att det är det, vilket fantastiskt... Väder du <skratt> ja, ja, vilket fantastiskt väder det är egentligen. <skratt> <skratt> alltså, det, det är väldigt fina dagar. Ja det är det. Så det blåser i och för sig rätt mycket men det, det får man stå ut med. Ja. Eh, men du, tycker du om tecknat film? Ja, jag ska se en tecknad film imorgon på bio. Jag kan tänka mig att du... Ah, Pälsvanslös. Ja. Ah. Oh, men och, ska och jag vågade inte se den när jag var liten så tvingar mina barn att se den men alltså. den är lite sorglig ah. ja, men, men då när du var liten var det den nya tecknaren då? Eh, för mig var den ny <skratt> <skratt> <laughs> ja, men, Pelle Svenslös i så är så här, jag är här, ja, jättegammal. Han är ja. ju Gösta Knutson han så. Ja, men det vet jag. göra. Eh, ja, men den, eller jag det vet inte. Nej, han ni... var Gösta Knutsson var ju en sån radiomann och så här. Och sen mm. hade han en det fanns en, en kille som hette Einar Haglund mm. som han och Gösta Knutsson, de reste i folkparkerna faktiskt. Jaha. Einar Haglund kunde allting. Han var mannen som kan allt och sånt där. Han kunde svara på alla frågor. Aha. Och när jag pluggade i Uppsala då han var ju känd Innan han, låg, Haglund, han, kvar, han pluggade vidare på Uppsala universitet så han var jättegammal då uh. han var ju 80 år då kanske när jag pluggade uh. och sen hade man varje två gånger om året hade man uh. och då var Eina alltid med när det var frack uh. det, uh -huh. det var någon... han tyckte om att klä upp sig ja, han var konsertpianist dessutom och okay. Och så slutade alltid med att vi drog lott om vem som skulle köra hem Farber för han var ja. jättebårad. Ja, ja, ja, jo det är. men det var det var en tecknad omtecknad film. Omtecknad ja, film. Mm. Jo, eh, idag 2006, alltså vad nu kan det bli 14 år, för 14 år sedan idag så sålde, så köpte Disney Pixar. Oh, för 7,4 miljarder dollar. Oh, vad Och pengar. vet du vem som ägde Pixar? Steve Jobs? Ja, mm. alltså det, man får inte glömma bort hur jävla duktig det var han Steve Jobs. förändrade han, filmindustrin också Dessutom ja. alltså, Och på 20 år, för han köpte ju Något, något inkrom av George Lucas Och det var inte värt ett ja, skit, Precis. Liksom. Och så byggde han upp Pixar ja. Som på 20 år skapade ett värde På 7,4 miljarder alltså, Ja, nej, Det är så mycket pengar Alltså vilken Men du, kille ja. Ja, det, har, och det har gjort så fantastisk film Men det är ju inte Steve Jobs som är geniet egentligen bakom film. Mm. Vad heter han som gör de här filmerna han lever ju fortfarande. Aha, äh, det, som är den som liksom är chefs äh, någon, äh. Ah, okay. någon chefs Ja, och typ sådär. som är okay, ja, kreatören ah, där. Äh, ah, ah, ah, det kanske kommer under sändningens ah, tid. Ah, men äh, ah, ah, ah, det var ett lyckat ett lyckat giftermål ah, för det sista det Disney gjorde var ju faktiskt inte så jättebra. Ja, ah, ganska ökat faktiskt. Ja, så det var bra. Ja, ah, men vad spännande då. Då får vi höra nästa vecka <Svanslös>. kanske hur Pelle Svenslös filmen är. Då får ni ett referat. Ja. Mm. Mm. Så för, för vi är ju lite som Bill och Bull. Och jag. Ja, faktiskt lite. <laughs> lite <så>. <laughs> <laughs> det är ju faktiskt så. Fast vi har bara ett liv. Ja. Det, det, det, det oh, så. Och så sitter vi här och kastar bort det. Och, ja, men det gör vi inte. Men för idag har vi spännande gäster, har vi inte så? Idag igen, ja. Det här Aa. blir grejare. Ja, vad bra. Men då, jag tänkte att vi skulle spela något, vad, vad tror du, The Big Bang? <laughs> ja, det, det, vi, det Känns vi. det? För det känns ju som att det, det, det här är The HR Big Bang. Ja, Ja, det är det. Fredagsskallen med Jan Holm. God morgon! Önskar HITS FM! Hits FM. Åh herregud. Vilket, vilket skrammel. Ja, <laughs> ah, jag kommer åt alla knappar samtidigt. <laughs> Jaha! Nu, nu Johanna, nu, nu, tänkte jag, nu tänkte jag att du skulle få presentera dagens gäster. Vi har inte gjort röstproven så vi hoppas att det låter någonting. Det gör jag, jag så gärna. Och då tar vi en i taget. Jag börjar med varmt välkommen, Marie Kenmark. god morgon. God morgon, Johanna. Du är nyligen nerflugen från Tostos och landat <laughs> mitt i stan. Ja, ja, exakt. Jag har flyttat till lägenheten. Ja, ja. ja, och jag går ju förbi mm. gamla huset. Det hände så mycket spännande. Ja, ja. Det, ja. Behövdes. det behövdes. Ja. Ja. Hur känns det att vara stadsbojen då? Det är nära till jobbet. Det är ja. till jobbet. Jag rullar ner för backen. Ja, härligt. Mm. Mycket bra. Ja, och Hanna selv, varmt välkommen hit du också. Tack så mycket. Och till dig säger jag välkommen hem. För sist vi sågs, det kanske var flera år sedan, men då, skulle ja. du, då skulle du ge dig iväg på värsta resan typ runt jorden. Eller väldigt, ja, väldigt detsamma. långt ja. Ja. När var detta? Oj, eh, typ två år sedan. Ja, ah, no, ett och ett halvt, två år sedan ah. Skönt att du har kommit hem Vad var, i hela, var, i, var, var i hela världen? Då blev jag lite nyfiken, vad var i hela världen då? Nej, var det var, det nej, hela det var inte hela världen, nej ah, Vi ah. började i Singapore och sen åkte vi vidare till Australien Och så avslutade vi med Nya Zeeland i nio veckor ah, Nya Zeeland mm, Det var Fantastiskt långt bort. Ah. Ja, det är det va? Det är långt bort ah. Ah. Ah. Men tjejen är ah. varmt välkomna hit och ni... Men tostås är inte <laughs> Nu är det har oh, ja. oh, Åh, ja. Ja, det det, ja, Det är det faktiskt det är, det. Ja. Det är jättevackert uppe på ja. Österbergen i ja. den här lägenheten. Ja. Och vi ska prata resor en timme nu. Ja, det ska vi göra. Nej, det ska jo, vi inte. Men vi är en resa ja, ja, som har absolut. gjorts när det ja, faktiskt, gäller ja. arbetsgivaren Tonans kommun. Ja, jag snabb. Ja, du är snabb. Ja. Men Marie och Hanna, jag börjar med det. Marie, kan inte du berätta? Ni jobbar ju båda två på kommunens HR-avdelning. Men vad, vad har ni för roll där? Jag började med dig, Marie. Vad, vad jobbar du som? Vi är ett gäng HR-specialister som har riktat in oss på lite olika områden mm. och eh, mitt område är rehabilitering yeah. och det är hälsofriskvård, det hälsofrämjande arbetet då för att det yeah. inte ska bli eh, så mycket rehab yeah. och sen har jag arbetsmiljödelen fast mest den sociala, vi har delat upp okay. organisatorisk och social arbetsmiljö. Yeah. Jag jobbar mer med de sociala bitarna. Mm. Hur länge har du jobbat på kommunen då? Det är det fem år. Mm. Ah, det är så pass. Mm. Ah, spännande. Mm. Tiden går så fort. Mm. Man tänker men du, du är ny. Det får man inte säga Ny längre. gammal. Ny ja. gammal. Ja. Ah. Jag har en ganska lång eh, bakgrund inom psykiatrin i Troms kommun. Sen ah, okay. jobbar jag lite privat några år. Ja, ah, mm. ah, det ska vi komma tillbaka till just nu. Mm. Ah, men, mm. Och Hanna då, vad gör du på håravdelningen? Ja, eh, mitt uppdrag är ju alltså, employer branding. Och, och mm. det kan väl upplevas lite... Lummigt, kanske för de som ah. inte vet vad det är, men, men det handlar ju om alltså vårt arbetsgivarvarumärke både det. internt och externt. Yeah. Eh, och där kommer ju det här med att vara en attraktiv arbetsgivare in väldigt mycket. Ja. Och där jobbar jag ju då tillsammans med Marie väldigt mycket kring den sociala arbetsmiljön. Alltså de mjuka delarna i yeah. hälsofrämjande. Hur är vi mot varandra? Och hur skapar vi trivsel på arbetsplatsen? Ja, just det. Så det är ett det ganska är locka, internt jag. arbete. Annars kan man tro att branding mm. är externt. Att liksom marknadsföra sig mm. utåt för att få folk att vilja jobba på Trons kommun. Men du jobbar mycket internt. Ja. Mm. Eh, jag har delat upp det så. eller Vi har delat upp det så och gjort det. I i två delar kan man säga. Den externa delen handlar ju om att vara ute på mässor, synas på sociala medier och yeah. eh, men den största delen lägger vi ju internt för att det måste funka och vara bra internt innan man kan jobba mer externt. Precis. Du får men, inte bara vara sådär för finissa om man skrapar på nej, ytan och så får det, liksom, det måste vara så som det är. Och det här är en ja. ett av de stora utmaningarna för offentliga Sverige. Mm. eller hur att, hitta, mm. att rekrytera och att att hitta framtidens medarbetare och fram mm. framförallt hitta rätt medarbetare mm. för, för framtiden. Ja, och eh. få befintlig personal att stanna kvar. Vi vill både attrahera med få personal att stanna kvar. Ja, ja. Men du, Hanna, hur länge har du jobbat på kommunen, på, på HR-avdelningen? Två och ett halvt år. Du är så ung, tänker jag. Vad, ja. vad, vad har du pluggat för att ni känner mot de här frågorna och den här, din roll som på, inom HR? Ja. Efter gymnasiet så flyttade jag upp till Luleå och Okej. pluggade där på Luleå Tekniska universitet. Ja. På psykologiprogrammet med inriktning, personal och arbetsvetenskap. Ja, ah, spännande. Mm. Tänk att det finns så mycket spännande utbildningar. Ja. jag, visste inte jag ja. det att du var på teknik. Ja, eller hur? De flesta... Utbildningarna som är på det universitetet är ju mer åt alltså ingenjörer. Ja, och det. Data ja, det låter och, ju så. Ja. Ja. Men vi var några utbildningar som var lite mjukare. Nod, nod, nod, nod. Bara nöd. Ja, just det. Ja. Ja, här, men, och, här odlar vi fördomar ja, ja. Och sen vill du komma tillbaka till Tranås Har du hamnat rätt då? Känns det bra? Och liksom, ja, ja, det känns jobbar jättebra. med saker som rimmar med där du har pluggat in. Ja, jag trivs jättebra Och vi har ju väldigt roligt på jobbet Vi är ett ah, riktigt HR. bra gäng ja. mm. Men berätta, vilka är det mer? hur många är det nu? Och vilka, vad, vilka är det som jobbar mer? Vad har de för funktioner? Kan man säga så? Ja. Mm. Eh, vi har en chef, Gustav Liljenström, mm. eh, HR-chef. Och det. sen har vi Sofie Levander, som yeah. är min sidekick då, yeah. i arbetsmiljöfrågor. Och sen har vi Elis och Elisabeth, som mm. är, jobbar mer mot arbetsrätt och mm. förhandling och så. Aha, ja, just det. Så mm. det. Det är lite sådana tuffa frågor. Att, och där är ja, det och Ola. Mm, Ola och ja. ja. uh, Inte att förglömma en gammal räv som ja. har varit i många år. Ja. Uh, och sen har vi, har vi med... Vi har Sandra <laughs> ja, har vi Enrot. Ja. Vi har Sandra ja, som ja. är... Uh, hon är fortfarande enhetschef. Mm. Eh, så det blir, alltså, ho, HR har ju vuxit väldigt ah, mycket. Yeah. Nu är vi ju uppdelat i, i tre delar kan man säga. Alltså, vi är ett gäng HR-specialister eh, och sen har vi ju då Sandra som är chef för rekryteringsenheten ja, och bemanningscentralen. Ja, platsbanken. Nej, ja, nej vikariebanken. Vikariebanken, ja. Ja. ja precis. Mm. Och där vill jag bara slå ett slag. Nu börjar vi söka sommarvikarien mm. för sommaren. Just det, österkik. Jätteviktigt. Jag kan tänka mig några veckor mm. som kommer direktör. Ja, du tänker så Ja, Ja men sök, sök, sök. Den är till det. Det är fritt att sök. Ja, du är lite sämre går lite sen där. Men det är väl social socialtjänstens som du kanske kan vikera som när när Per har lämnat hästolen. Men den är lite TF också. Det är Ja, men jag tappade ju räkningen här men det är Men sen är det också. tillar oss nu. Så de ligger inte längre under ekonomi utan de ligger under HR. Så att nu är vi ett stort team. Och så har vi Nina som ja. också jobbar med chef så utvecklingsfrågor Och det finns säkert fler som vi kanske har glömt nämna alltså, vi ja. säger det ja, hoj, att det är, så, det är ett, ja. ett stort mm. ja precis. Mm. Men alltså det var ju jättestort för jag menar, för några år sedan det, det personal mm. och då var mm. det tre stycken kanske mm. var det var en chef och så var det Ola mm. och så var det <laughs> en, en av systrarna. Mm. Ja. systrarna. Kristina systrarna. Kristina. Såna Nej, ju hette Piveren. Ja, precis. Nej men det, tidigare var det lite så att de stora förvaltningarna socialtjänsten och BU-förvaltningen ja. de hade sina egna ja. HR-konsulter ja, Det var inte det, helt lyckat så, ändå, Jo, ja Men ja. nu har vi centraliserat ja. då så att eh, vårat gäng ska liksom serva hela kommunen mm. då Men det här att man gått från byta för, alltså, som Janne sa heter det personalavdelningen mm. och det var en personalchef, nu heter det mm. HR, eller bara var jag, varför, ja, det står för Human Resources mm, någonting. Ja. Ja. Men vad, vad, varför, varför har man bytt namn så? För det är ju inte bara ni, det är väl hela kommun Sverige och överallt. Det, så det precis, det. Så. Ja. Men det vi hänger med i mm, vi utveckling. Utveckling. Ja, Det och Men det är egentligen inte bara ett namnbyte, utan det inrymmer lite mer väl. För ni jobbar mer än... Är eh, att ni jobbar förebyggande? Och ja, det, ja. Ja. HR är ju lite bredare. Mm. Lite bredare. Uh, ja. Ja. Så att, eh. Ja, vi är som sagt större nu än vad mm. vi var mm. förr. Ja. Men anledningen till att... att vi hade en, ett kommunalråd som hade bättre initiala hår en gång i tiden. Jaha, vem då? Hette han inte Hans Rosén? Hans Rosén. Ja, Hans Rosén. Ja, hans Rosén. Ja, just så, så det är hans avdelning? Ja. Nej, den känns lång, långt. Ja, att, ja, ja. Ja. Ja, men vi... vi vi bjöd ju hit för att vi skulle prata lite arbetsmiljö. Och just det här med resan som har gjorts för några år sedan så var ju läget när det sjuktal i kommunen lite det var bekymmersamt. Och kan inte ni berätta hur, hur såg det ut för en 5-6 år sedan? Eller när var det, det började? Man kallade upp ärmen och vill göra en förändring. Men kan man inte landa först i... Alltså jag, jag tycker att det är alltid så här för att då sitter någon och lyssnar och så tänker jag känner jag är ingen bra i noise. Kan vi inte först landa i någon form av regional nationell beskrivning om man, liksom, om man skulle stoppa in tranos bland de här 290 kommunerna i Sverige, Underpresterade vi, Överpresterade vi för då eller var, eller var vi liksom mm. Var vi sämre eller bättre eller hur, jämfört med många andra? Absolut. Ja, men siffror är bara ja. intressanta när de med jämförs med. Ja, är men, men dra lite bakgrund. Mm. Hur var det då? Nej men eh. Vi har gjort en liten resa och 2015 då hade vi ett sjuktal på 6,2 procent mm. och nu är vi nere på 5,5. Mm. Så förra året så nådde vi faktiskt vårt mål att yeah. komma okay. ner i sjuktal. Härligt. Och sen är ju det en siffra. Det som egentligen kostar det är korttidsfrånvaro. Mm. Den är jätteviktig att komma åt mm. för att... Som, ja, man betalar ju som arbetsgivare de första 14 dagarna av ja, ja, förstås ja. Men, men där behöver man ju också vikarier så där det har man en dubbel, dubbel kostnad ja, ja. innan det går över till ja. sjukpenning då. så ja. att ja men all all sjukfrånvaro kostar och ja. för både individ och för kommunen Absolut. så men jag tycker inte att vi vi är absolut inte sämst i klassen. När den nå på det här 6 procent då, då tyckte ju Tran och ni själva att, att nu, det här är inte bra. Men hur, hur, hur dåliga var vi egentligen jämfört med, nej, men med det, resten? Det är inte jättedåligt men det, det är ju utifrån ett ekonomiskt perspektiv också självklart då ja. att man ska titta på alla kostnader. Och då var det ett politiskt beslut att vi mm. ska sänka sjukfrånvaron ja. Och det här är också ett budskap då till HR och till chefer mm. att det här måste vi fokusera ja. på. Mm. Och mm. allting hänger ihop också med attraktiva arbetsgivare och att vi ska ha en bra arbetsmiljö när vi arbetar. Och, ja. Ja. och rent generellt så kan man väl säga så att de, de sjuktalen är högre inom det offentliga en, en, en det ja. i, i Sverige. Och sjukdalen är högre i kvinnodominerade ja. yrken. Ja. Det, är liksom, det är liksom ingångsvärdena mm. på något ja. sätt. Liksom, Så där har vi en liten utmaning. Ja. Alltså, som vi är väldigt många kvinnor ja. Ja. i kommunens ja. eh, organisation. Ja. Men sen om man tittar på eh, Försäkringskassans siffror. Lite, eh, hur vi står som hela Trondås kommun mm. i, i Jönköpings län. Då är vi bäst i klassen. Ja, alltså då, då ligger se. vi ja. bäst mm, till mm. Så att det är klart att Tronos kommun som är en stor organisation en stor arbetsgivare, vi påverkar också Försäkringskassans ja. siffror. Och, mm. Så vi hade faktiskt studiebesök i, i tisdags ja. Ja, från Gisla och Ja. Uh -huh. Vietnam så här Shaneby. Jag uh -huh. men som börjar titta lite uh -huh. på. Vad gör Trangos? Nej, precis, precis inte för mycket. Vad gör <här> Nej, ja. <här> <här> <här> <här> Nej men det är lite kul. Ja, att det är ju verkligen en, en fjäder i hatten så då, då, det är ju också det är ett, en av de här där man kan bocka av. Ja, okej, om uh -huh. andra bara tittar på oss då Gör då gör vi, då är vi bra. på väg åt rätt mm, håll. Ni har vänt ja. skutan, liksom, nu, nu tuffar ni på åt rätt, rätt det håll. Det liksom. hoppas vi. Ju. Mm. Och det, är ett, det är ett slit. Cheferna gör ett fantastiskt bra arbete där ute för ja. att uh, kämpa med mm. budget och ekonomi och också bibehålla en god arbetsmiljö. Yeah. Den är tuff. Ja. Uh. Ja, men jag vill hålla kvar med det här, för det här tycker jag är ganska viktigt. den här När, när det blir så här att, att kommunen bestämmer sig för att nu ska vi ta tag i sjuktalen. För jag kommer ihåg, då jobbar jag ju upp med informationen och då var ju tidningarna snabba på. Det var så att sjuktalen är så höga, upp och upp och upp. Och då blir det liksom, det så negativt. Men egentligen är det ju liksom så positivt att ah. kommunen de mm. har lika kunnat ignorera det här låta det bara rulla på mm. men bara, man bestämmer sig för att nu börjar det berka. Ni var egentligen inte så, så dåliga jämfört Nej. med övriga länet eller, eller landet utan med, med egna mått känner man att nu börjar det berka och nu gör vi någonting och på några års sikt så har ni liksom vända och, och siffrorna pekar åt rätt håll och det det tycker jag är ett, ett viktigt för det blir lätt att man står på domedagstrum att det är så eländigt att uh -huh. dra hos dem med och drållost och med värst men englomanna men det är så illa var det inte men vi vill bli bättre. Men jag reflekterar så här, jag som är ekonom så jag begriper inte siffror men alltså 6,0 till 5,5 mm. det låter ju mm. så lite mm. är det där, liksom mycket skrik för lite ull så han som klippte grisen. eller alltså vad, vad innebär det egentligen liksom, alltså, det, för, det, för det låter det, alltså eller hur Marie? Det låter, mm, för mig mm. låter det så en procent. Ja, liksom, mm. Det blir man ju inte ens berusad på. <laughs> <laughs> och då, då, då, då, men vad, vad, vad innebär... Kan man, har, har ni kokat ner det liksom i pengar? Eller, eller? Utifrån ett personalekonomiskt ja. tänk. Ja. Ja, jag har inga siffror med mig på det. Men det här är ju jätteviktigt. Och, och chefer får eh, resultat. Alltså budgetredovisningar. Och också sjuktalsredovisningar. För att se vad kostar det här för den lilla enheten. Ja. Mm. Så att det är ju ett medvetet tänk där. Mm, mm. Så att jag, jag kan hålla med dig om att 5,5. Det låter fortfarande mycket men folk kommer alltid vara sjuka. Alltså, man drabbas ja. av sjukdomar och, och, och, så. och ohälsa. Ungefär 4 procent alltså det är riktigt bra om man tittar så. För mm. Att, mm. Det, men, men, men, men jag förstår ju då om, hur gör man då för att få ner sjukdomen om man säger inte till, Va, inte sjuk. Det vore liksom, ju det enklare. Men så funkar. En, det en sak som jag också. reflekterade över mm när jag jobbade här, det var att när man var chef på inom, framförallt socialsvängen så hade man en jävla massa man var chef över. Mm. Man brukar säga att höns känner igen någonstans 25-30 individer. Mm. så, så man, de, ska, de ska inte ha större umgängen. Och, och, och så brukar jag säga, ja men det är ungefär samma sak med chefer. Chefer ska inte ha mer än liksom, kanske en, en 30-40 stycken max mm. under sig för att, liksom kunna vara för, för att kunna fungera som ledare. Mm. Alltså, men, men Nu vet jag inte om det var det, men, men vad, vad, liksom, vad, vad gjorde ni? Vad, vad, vad började ni den här resan någonstans? Vad var det, liksom det ni började ta tag i? Det är fortfarande så att en del chefer har väldigt många medarbetare under sig. Mm. Sen har man gjort vissa, alltså man har tillsatt biträdande rektorer till exempel för att Aha. avlasta rektorer som har mm. ja, en hel hög stadie till Aha. exempel. Mm administrativt stöd mm. förhoppningsvis eh, upplever de också HR som ett stöd ja, det, eh, ja. ekonomer och eh, IT och, och, och den ordningen så att stödfunktioner är jätteviktiga mm. när man är chef men vi brottas ju fortfarande med att många chefer och många medarbetare mm. sig. Mm. Mm. men du Hanna jag tänker på det här, för man, man kommer ju inte från att man börjar prata eh, pengar, för det här, det här handlar ju mm. om, om mm. pengar men det handlar framförallt om människor att människor ska, ska må mm. bra och det här är ju så svårt att när man börjar i samma meningar och i samma börjar prata mm. pengar och människor och det kan ju upplevas väldigt stötande vet jag många många tycker. Och du som jobbar internt, hur hur, hur inte jobbar med de här frågorna för att folk inte ska men det, här, det är lätt att man kommer och säga nu ska vi spara pengar mm. och folk, då blir det bara krackarna i backen. Och liksom. Men, mm. men hur, hur, hur pratar ni med de här frågorna så att de landar liksom rätt hos Nej, medarbetarna? Vi, vi, vi pratar ju om alltså det ekonomiska läget men att vi inte kan stanna upp utan vi måste fortsätta att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Mm. Så att om man vill eller inte vill, men det blir att man pratar ekonomi, men man, man vänder det på något sätt: att vi behöver jobba mer hälsofrämjande och förebyggande. Just det. För det är också en åtgärd till att. Mm. ekonomin ska bli bättre. Yeah. Och där har vi ju idag fantastiska hälsoinspiratörer. Vad är det för något? Eh, hälsoinspiratörer är ju någonting som du drog igång med dig för ganska nej, många år sedan. Nej men sedan. det, fanns, det, det fanns. fanns när jag började. Men det, det var lite um, idala kan man väl säga. Mm. Ja. Du, du väckte det till liv ja. Lite. Ja. Ja. Vad är en hälsoinspiratör? En hälsoinspiratör är en medarbetare på arbetsplatsen. Vi ser ju helst att det ska vara en... en hälsoinspiratör på varje arbetsplats yeah. men som är chefens stad i, i arbetet med det hälsofrämjande arbetet. Okay. Eh, och där träffar hälsoinspiratören också mig och eh, Marie några yeah. gånger om året. Yeah. Det vi pratar om men man vi nätverkar så att de får prata med varandra. Eh, man delar goda idéer. Vi gjorde det här på vår arbetsplats. Eller, yeah. Och vi gjorde det här och man, man hjälper till. Men Då handlar det om att man ska anordna typ grillkvällar efter jobbet? Eller är det också så att man ska fånga upp eh, eller, eller, eller, det eller ska man fånga ju. upp signaler som liksom det här, som kanske sägs i, i fikarum ah. och sådär som ah. kanske ah. Själv, inte ha, ah. har möjlighet att höra eh, att nej, men det här upplever jag som jobbigt och tungt. och, och Innan någon blir sjuk så ska en hälsoinspektör kanske fånga upp sånt? Eller? Alltså det får Issa, inte vila för tungt på, på hälsoinspektören Det är alltid chefen så, mm. som har ansvar. Yeah. Men en hälsoinspektör kan man säga är lite motor i hälso- på på mm. varje arbetsplats. Mm. Att tillsammans med chef utforma en hälsoplan. Mm. Var, vilka utmaningar har vi på våran arbetsplats? Yeah. Det kan ju mm. vara samarbete. Det kan vara att man inte får ja, att man vill ha ökad gemenskap och lära känna varandra om man är en ny grupp. Och, mm, mm. Så att det är inte bara after work och, och Nej, grillkvällar. Precis. Men Nej. det kan det vara också. Ja, för det är ju jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Ja. Så jag menar inte säga det på något sätt. Så att, för Det, det är Nej. viktigt det är ju men, jättekul. Men det, men det var, ibland kan det vara de små sakerna i vardagen ja. som är så viktiga att tänka på. Hur, hur är jag när jag kommer till arbetet? Mm, Hälsar mm. jag på alla? Ja. Vad bidrar jag med för energi när jag kommer till jobbet? Ja, så att det är liksom, lite äntligen måndag som jag brukar och, och prata om ja. att, att ah. den sociala arbetsmiljön är. Eh, ja, är det, riktigt, det är ja. mitt egna ansvar, mycket. Också. Man sprider en, en alltså, rätt energi. Marie, du, du läser ju mina tankar. <laughs> Här kommer Manic Monday. Fredags för alla radio-talkshow här på HITS FM 97,8, somenbyggd. Vet du annat? När jag fick jobb på IBM. Mm. Jag blev så stolt. Jag var så stolt över att jag fått jobb på IBM och det var då jag bara bära slips. Jag har ja, alltid det. slips när jag jobbar det, det lärde jag mig det där. Det såt när jag, jag ser dig i slips. Det gjorde så, jag alltid för. Ja, jag ja, ja, var, jag, snygg jag snygg. var så stolt över det. Och sen, sen började jag jobba på Apple och jag blev så stolt för att få vara liksom en liten liten del av det här fantastiska mm. maskineriet. Det var liksom jätteroligt. Och sen, mm. sen när jag startade eget så var det så kul att anställa alla människor som, liksom, som verkligen brann för det de gjorde. Och sen jobbar vad byggde jag upp Trans United och det var ju liksom mm. Jag var så, det var så jävla roligt att jobba med Tronos och Tranås var världens bästa orter. Jag, mm. jag var så stolt. Och då, det första jag fick höra ja men kommun kan man inte jobba med för då, det är bara massa idioter där. Mm. fick jag höra från många håll och så, kom mm. jag ner och så träffade jag alla medarbetare på kommun. Så blev jag jättestolt över att jobba med alla de här skickliga människorna. Mm. Det var ju bara svammel. Det var ju bara att man pratade förbi varandra. Mm. Men jag, jag, jag tror, det jag vill säga med det här är att jag har alltid känt mig väldigt stolt och, liksom så här, och känt så här att jag är representant för det här. Liksom, va? Mm. Sen kan man ju tycka ibland så att ah, på IBM fanns det något som heter Clean Desk Policy, att det skulle vara rent på skrivbordet. Oh. Och vet du vet hur mitt skrivbord oh, utmaning, så Det var, ja. var, var, var hopplöst. Men, ja. men det fick man ju tugga i sig. Så var det ju va? alla, alltså, alla alla annat. Sina... Liksom and... Det kan inte, vara, det är inte Holmbom AB utan det är liksom, vad det nu är för någonting. Och det här kan jag det här nu det var en jättelång mm. övergång men det här kan jag ibland sakna hos offentligt anställda att man har glömt bort att man ska faktiskt vara ganska stat och jag brukar säga jag har då står förmån och flyga för runt i kommuner och prata med dem. Jag brukar säga det att att vara kommunanställd det kanske är det finaste jobbet du kan ha i Sverige för du är den som faktiskt ser till att framtiden händer. Mm. Alltså regering och riksdag måste stifta lagar och regler, men det är faktiskt ute i kommunerna som, som den nya verkligheten hela tiden rasar på. Och det, jag tror att de kommuner som kommer lyckas i framtiden det är de organisationer där man har det som den här gemen, att man är med, vad ska vi med att bygga framtid? Vi är med och skapa en tranos, en bättre plats att bo, leva och verka på mm. varje dag. Absolut. Eh, sen Ja. Vissa dagar är man inte 100 och andra dagar är man 150. Så det får mm. man, men ändå, det, det kan jag sakna ibland mm. i, när jag är ute. Och jag märker det att ah, men det, kommunen är till för mig, jag är inte till för kommunen. Ja precis, men det är väl frågor som ni jobbar rätt mycket med det här att vara ambassadör för sin, för sin arbetsplats och sin, sin arbetsgivare. Stämmer inte det? Hanna. Jo, och, och man får inte heller glömma bort alltså, alla de personerna som har rekryterats till Trondås kommun. Alltså, de har ju varit bäst i rekryteringsprocesserna. Absolut. Eh, och det får man inte glömma bort. <här> Men det är klart att vi vill att alla medarbetare i Trondås kommun såklart ska vara en ambassadör för Trondås kommun. Mm. Som ska prata gott om oss som, som arbetsgivare. Mm. Eh, och det finns ju tusen, tusentals skäl att, att göra. För Trans kommun utmärker sig på det positiva hållet i så himla många mätningar och på många mm, olika områden. Mm. Och på ett sätt, när vi pratar ändå om, om arbetsmiljöfrågor så fick ni ju faktiskt kvitto på ert strävsamma målmedvetna arbete att mm. jobba med sjuktalen i höstas. För då blev ni nominerade till Guldpilen. Mm. Kan inte Marie berätta, vad, vad är det för någonting? tävling kan man säga tävlingen var det, det ju ja men du kan man säga att det ja. det var via Avonova mm. företagsallsvorden som vi hade då yeah. som hade haft den här tävlingen i flera år och jag var i Emmaboda eh, som vann 2018 då mm. och märkte liksom deras stolthet och eh, PR, att de använder ja. här guldpilen, vi är en attraktiv arbetsgivare vi jobbar med ja. hälso- och friskvårdsfrågor och så här, och sen snappade upp den här guldpilen då mm. hos och sa, men alltså det här måste vi vara med ja. och eh, de krävde in ganska mycket eh, av oss alltså ja lite olika dokumentationer hur jobbar vi med arbetsmiljöfrågor med systematiskt arbetsmiljöarbete hälsofriskvård och, och, och alltihopa. Uh -huh. Så ja, vi var med i matchen ganska länge där och ja, komplettera, kom in med det och kom in uh -huh. med det. Oh, och vad spännande. Uh -huh. ja, och sen var det någon stor gala i Stockholm som man, så här, och då blev jag så här nej men hur, hur går det? Ska vi, ska, jag, ska vi boka eller ska vi åka? Ja, ska vi åka? Ja. Hur, ja, för vi hur ligger vi fick Ja, men vi är en ja. av tre. Det var det är tre. klart än, Jo, jo ja. men det var, vi vann inte tror Nej. Men Nej. Vi, vi var ändå en av tre då. Ja. kommuner. Ja, kommuner. Ja. Det delades upp i offentlig och kommunal och regionavdelningar. Ja, då. Ja. Men, men ja, spännande. Men det var lite spännande och lite kul. Så Idag faktiskt så kommer Avonova bjuda på tårt. Nej, vad roligt. Ja. då. Ja, men lite så, så. tröst. Ja. Ja, men en av tre, det är väl ja. liksom Ja, ja kär Men heter det inte Tåta? Jag liksom, ja. men, det måste ju, men vad, betyder, vad betyder den här finalplatsen för för håravdelningen och vad har den betytt för kommuner? kommunen de anställda? Ja, det Alltså Lite det skriver i Blev det. Ju. Och, och det, jag tycker att det är viktigt också. Att ibland är det så här: bara negativa skriver i. Det skrivs om dålig budget. Och, ja. och så, här. Ja, ja. Så, så tycker jag det är väldigt viktigt faktiskt att prata om andra positiva ja. saker när det gäller kommunen. Mm. Absolut. Att, äh, här är vi faktiskt ganska mm. framåt. Eh, vi sliter cheferna jobbar dagligen mm. med detta. Och, och det är ett mm. viktigt arbete som utförs. Och det är viktigt att. Och, och få upp den arbetsmiljön på kartan tycker jag. Att Absolut. Mm. Här sliter vi ganska hårt faktiskt mm. Mm. för att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Ja. Ja. Nej, och just det här med, med skriverier, att, att, och det är ju faktiskt tidningens roll så menar jag vet inte att de alltid gör fel, men de ska ju ganska. Mm. Men, men rubriker som kan se negativ ut kan ju egentligen vara en positiv sak. Till exempel ja. att man jobbar med sjuktalen, det betyder ja. inte inte att det är sjukt dåligt, utan bara nej. det är ju positivt för mm. sjuktal har ju alla arbetsgivare mm. både inom privat och offentligt. Alltså ibland så speglar ju faktiskt inte rubriken innehållet i artikeln. Nej, så kan nej. också nej. vara. Det, lite, det, <laughs> det har hänt. Arisen, så. Ja, det kan man alltid så, lite då. kul åt. Ja. ja, nej men jag tänkte på vi, vi, vi pratar om de här med pengar och pengar och människor. Det kan vara känsligt, men det hänger ju faktiskt ihop och det kan man ju inte blunda för. Och du, med det nämnde om att det var korttids Frånvaron som kostar, för jag som inte kan alls mycket om mm. det här kan ju tro att det är från varon. de som verkligen är borta länge från arbetsplatsen, de som kostar pengar, men, men berätta lite mer. Är det kort om de korttidssjuka? Hur, hur kan ja. det bli så? Nej, men det är viktigt att fånga upp, tycker jag, ohälsa när man då har Haft sex tillfällen med sjukfrånvaro på ett år från ja. första dagen och sex tillfällen framåt. Yeah. Då har chefen något som kallas för omtankesamtal okay. med den här personen. Ja. För att, att checka av lite. Vad... Vilket positivt ord. Ja, men Om eller jag hur? Ja. Det gillar Fast jag. Fast det är egentligen ja. rätt så rätta ting. Nej. <laughs> Nej, men det här är faktiskt ganska viktigt för det, det, det är ju mycket som ska fungera, Aa. det är ett privatliv som kanske knakar och man har det trassligt mm. och, och så ska man orka med och, och jobba och få den här balansen i livet och, mm. Det här är viktiga samtal med chefen för att se vad kan vi som arbetsgivare stötta dig i för att vi vill ha dig på jobbet. Ja. Kan vi ja, gå in med företagshälsovård eller någonting mm. annat? Kan vi anpassa arbetet eller, ja. Ja, under en tid? Ja. Ja, men att Det blir en bra dialog. Det här kan jag tänka mig att ni i är hår är jätteviktiga. Och Hanna då som berättade vad du hade, hade läst. Det är kanske inte så lätt för en en chef på en arbetsplats och tar de här frågorna som, mm. som har sitt kompetensområde mm. i det de sysslar med. Och, så, och nu är man inne på helt andra saker. Mm. Men då är det hår som kopplas in när man, man pratar de här grejerna. Nej, men det här är chefen som ja. har de här, här omtanke Det här är en del av absolut. Ja, ja, men, Och det här är så bra för, det här, mm. det här, för jag tror att det är så. Alltså, arbetsplatser som mår bra, det, där har man ledare som ser sina medarbetare. Mm. Mm, absolut. Alltså, vi har chefer liksom, faktiskt nu som alltså. har någonting. Det här, det här var ju omtankesamtal. Ja. Men sen har vi också någonting som heter hälsosamtal samtal yeah. där man bara har de här lite kortare avstämningarna ah. kanske bara tio minuter en kvart men det är ett inbokat möte ah, där man det. stämmer av lite, ah. hur har du det, hur upplever du ah. arbetsbelastning, ah. Eh, hur funkar det, yeah. alltså sånt som man kanske inte pratar om i fikarummet ah. utan eh, ah. man har de här regelbundna samtalen för att fånga upp ohälsa i god uh -huh. tid ah. eh, alla chauffer ah. hinner inte med det men ah. det är några stycken ändå som har påbörjat ah. det och ah. det är ah. jättebra och man får också en upplevelse av att chefen är mer närvarande. Syns jag, finns det jag. Ja, så är det ju. Men mm. du, varför, för att för, förtydliga din ekonomiska fråga så är det ju mm. så här, varför är det så, varför är det så viktigt? Varför, varför, just varför det? Jo, för det att de första 14 dagarna mm. så här, förutom då karensdagen så är det ju arbetsgivaren som betalar. Så att om mm. du är sjuk i, om du är sjuk i eh, sex dagar, det kan det gärna bli en vecka för att du behöver ingen sjukintyg. Mm. Eh, då då är det, Transkommun kommun som betalar samtidigt som Tronens kommun också har en lönning för den som ska göra ditt arbete medan du är sjuk. Sen efter, efter 14 dagars, då då går försäkringskassan och tar över det ansvaret som, som arbetsgivaren har de första dagarna. Så det är därför korttiderna är. Och, och, och, och, och det här är ju ett problem med, med kort. Tid. Om man är sjuk, ska man vara sjuk. Men om man är mm. inte är sjuk, då ska man vara på jobbet. Mm, mm. Och, och nu finns det ytterligare en, en parameter som, som man nu har bara granskat ganska mycket, och det är ju vabbandet För det är inte helt hundra heller. Alltså vi har de här ganska generösa ersättningssystemen i Sverige jämfört med USA till exempel. Mm, mm, mm, mm. Jag menar, och, och, och det är klart att de här generösa, generösa ersättningssystemen. De fungerar ju bara så länge. Så, så länge som de används för det de är till ja, för. Precis. När, de, när, man, de när det bara som man mm. missbrukar. Och man tycker äh, vad fan. Mm. Jag, det här jag är ju värd det här, här på något sätt. Jag är mm. värd den här dagen ledig liksom. Mm. <laughs> ja, men ja. Mm. Det, det är då det bara blir problem. Mm. Det är det vi har på assistensättningen till exempel. På, mm. det, det, det är ju inte att det är inte att vi, att vi tycker det skit att de som, som behöver assistent ska få assistenter utan mm. det är ju att det, man har visat på att det, det, finns ett, det finns ett stort missbruk av det här mm. och då, då vad som händer är att det blir till syvende och sist är det du som, som arbetstagare som kommer få, få liksom ta smällen mm. så, så är det bara med, med, med försämrade villkor. Men det här är liksom, sådana som, som utnyttjar systemet och det finns ju överallt, inte bara ja. i offentlig sektor det, det, är, det är ju inte. men Men hur, hur kommer man åt det? För det måste också vara hänga samman med det här att känna ansvar för sin arbetsplats för jobbet man utför för sina kollegor det är ju det är de här mjuka, mjuka bitarna Hanna, hur, hur pratar, pratar ni öppet om det här? Alltså det är ju jättesvårt att komma åt eh, och där är vi ju nyen på närvarande ledarskap och närvarande chefskap ja, ja. och där är ju de här hälsosamtalen ett jättebra tillfälle där man faktiskt kan fånga upp hur är läget mm, mm. under tio minuter, en kvart med samtliga mm, medarbetare, mm. men också de här när det har varit sex från var och tillfällen att man har det här omtankesamtalet som är lite längre mm. där man faktiskt kanske borrar ner lite. Vad, vad, är, vad är anledningen till att du har varit borta så här mycket? Mm. Eh, och där hoppas vi ju att man når ja. vissa kärnor eh, mm. Mm. Ja, men det, sen är det väl också, det är väl det, här, det är väl det här, de långa bollarna. Alltså att man bygger en, en företagskultur eller en organisationskultur. Mm. Alltså, man, så här gör man inte. Alltså, mm. alltså, kan man, då, då går man, för annars sätter man sina kollegor mm. på pottan och jag är mm, ju viktig. Så alltså att man förstår att jag är en viktig del. Mm. Jag kommer ihåg att vi pratade om det här för länge, länge sedan. Så Gnosjö, de har, de har ju extremt låga sjuktal överhuvudtaget i den kommunen. Och där var ju sådär liksom att. Var man sjuk, då gick man hem Och så drog man ner persianerna Och så skämdes man tills man blev frisk Och så gick man och jobba alltså, liksom, alltså så beskrev man det liksom, I Gnorsjö och, och jag tänker så här att det är du själv som, som medarbetare som tänker så här fasken det här, om du bestämmer det för det här ska bli min bästa dag på jobbet mm. hittills. Mm. Idag ska jag verkligen Vad liksom, kul så, man kommer ha. Vad mm. kul man kommer mm. ha. Och tiden kommer bara flyga iväg. Mm. Även, om du, även om du har ett arbete där du tycker att det är inte är så viktigt mm. det jag gör. Och, så, och helst skulle jag vilja vara någon annanstans. Men börjar man bara liksom med, för, för all sån här förändring börjar ju hos varje individ. Om man kan skriva policies och regelverk mm. och Hålla en massa, men, mm. men till syvende och sist så är det liksom du själv som bestämmer dig. Mm. Och, och då tänker jag så här, om du om du ändå liksom inte kan frammana det där. Då tycker jag att du ska bara plugga eller ja, resa precis, eller göra något eget Ja, det är egna annat. ansvaret i Väldigt det. Väldigt mycket eget ansvar. Men, men sen, mm. sen kan man ju också komma ihåg att ibland har man ett skitår om man, så, man, man mm. råkar ja. ut för en massa ja, ja. Av konstiga saker och ja, ja. man drabbas av magerflänsa och, ja. och det ja. och man mm. stukar fötter och vad vet jag. Men, mm. Alltså en massa olika saker. Mm. Mm. Men Ja, då har man rätt ut det. Mm. Mm. Nej, men det här var... Mm. Usch, då vi, det där glömmer vi. Nu ja. tar vi nya... Man lägger ny kraft, ja. Liksom. Ja. Ja, men det Ny kraft, liksom. det finns, det är, finns att att ihop det den upp säcken, liksom, är ja. också viktigt. Ja. Det mm. finns liksom Ni. inga dåliga människor, bara, bara, bara människor i dåliga tillstånd. Ja. Och det är ju så. Man har ju olika lägen i ja. livet. Så är det ju. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, för en del drabbas ju faktiskt av allvarliga sjukdomar. Ja, och, ja men då måste man få den hjälp Jag har haft allt utom skurknän. Ja, Janne, jag har gått igenom så mycket med dig. Och jag <laughs> ja, men. Nej men sen måste man också men. tänka på, det, det kanske är så att ja, jag, jag kan, funkar inte riktigt med det jobbet men jag kanske kan göra någonting annat ja. på jobbet Absolut. man kanske inte behöver vara helt sjukskriven, den mm frågeställningen tycker jag också är mm. viktig. Kan, kan jag jobba halvtid eller med andra arbetsuppgifter? Det finns lösningar. Mm. Men va, va, om man tittar på det här nu då lite i backspegeln, när ni känner att sjuktalen går åt, åt rätt håll, de sjunker mm. Mm. Och, och det går på rätt håll. Vilka åtgärder tror ni är de, de viktigaste som har fått det här att vända? Men Dels är det ju att cheferna har ett stöd. Liksom i att det finns datasystem så att vi mm. har något där man ja, dator kallas det för. Ja. Där man allting registreras och mm. där man kan fyllat ja. på och man har hälsosamtal som registreras. Ja, men det är lättare ja. mycket lättare att av mm. ja. Jättebra. Bättre stöd. Ja. för ja. Alltså. Så heter det. Mm. Så digitala ja. stöd och mm. även humana stöd. Ja. Ja. Ja. Men, men, men, ja. Och företagshälsovård. Ja, reha reha Rehab-koordinatorer på vårdcentraler. Vänta, är Marie, Marie, sa du rehab? <laughs> nu. Nej, men som en händelse. Ja. Här kommer rehab. Sen ska vi bara runda lite. Faktiskt. Oh, det ja, det gott så fort. Ja they tried to make me go to rehab i said no no no yes i've been black but when i call deras fallan med Jan Holborn. God morgon. Önskan och Johanna Wien. God morgon. Janne, God morgon. känner du dig friskare nu idag när vi har pratat så mycket friskvård? Du som annars brukar känna lite skröpplig. <skratt> nej, jag är ju idag. Är du det? Ja, du men, men, inte med mig. Gå går gräv inte mer men, i det. Nej. nej, och sen var jag ju hos doktorn. Nu ja, var det, Men Hanna, tack. ni har ju blivit väldigt, ni är ju så moderna nu för tiden. Sen jag glider bild så det är till och med skaffat Instagram. Ja. Kors i taket. Kors i taket. Ja, men vad roligt berätta. Ja, berätta. Det är ett Instagramkonto som fungerar ungefär som ett stafettkonto. Ja. Varje vecka får vi följa en ny verksamhet och nya medarbetare. Ja. Och tanken med det kontot var ju lite att visa upp bredden på mm. alla olika yrken vi har. För vi har så många olika yrken ja, i Ja Så spana in det. tränas.kommun tränas.kommun mm. Ja. Hashtag trannas.commun. Ja, men precis. Nej, hashtag. Nu är det, hashtag? Måste du, nej, det är Själva ja, kontot ja, ja, ja, ja, vi, vi har <laughs> alfa som det heter i Norge. <laughs> Du tror att allting är hashtag. Du är så alla modern. Jag säger hashtag så är jag är med. Ja, precis. Vi är inte där än med hashtag. Här, Nej. Här, och tänk, här... Jag gick händelserna i förväg och ber om ursäkt. Ja, ja, du ah, förlåt, ah. Ja, men vad, vad har mer hänt då? På den vill att det här liksom ligga lite i framkant och tänker, Är det mm. något annat ni vill berätta om? Ja, vi har ju en ny förmån där man kan växla sitt semesterdagstillägg. Vi, och det är också en del i det här. Eh, när vi pratar med medarbetare så, så frågar vi vad, vad är en attraktiv arbetsgivare? Vad hade man efterfrågat om man skulle byta arbetsgivare? Ah. Vad gör att du stannar kvar? Och de frågorna. Eh, och där framkommer det att det är attraktivt när det finns en balans mellan jobb och fritid mm. Absolut, ja. eh, och flexibilitet i, i vardagen ja. så att nu har vi en ny förmål som, som gäller nästan alla medarbetare där man kan växla sitt semesterdagstillägg som man har då när man har man tar ut mm. sin semester mm. och då kan man välja att växla in det och få sex extra lediga dagar. Okay. Oavsett eh, vad man har för lön eller hur många semesterdagar man har så är det sex Aha. dagar för alla. Och det gör det, alltså det enklare för det, men till exempel småbarnsföräldrar som ja. kanske förskolan är stängd och så sådär. Eh, då kan man planera det här på ett enklare sätt och ändå... På en lite längre semester. Ja, det låter ju ja, tycker, Alla tycker det är det bra utan vikariepoolen. Ja, ja. men, men det är också så att semesterkontot måste ju vara tomt då. Ja, det är ju, det är det. ju inga större nej. problem att Nej, inte för oss två som nej. tycker om att resa och ja. vara lediga. Ja, nej, det är bra. Ja. ja, men det är viktigt. Balansen ja. mellan jobb och fritid. Det är väl så, alltså, rent generellt jag, det är ju lite löjligt, men, men som, som kommunanställd i Trånland så har man rätt mycket förmåner. Ja det. Det är jättebra? Ja, så ska mm. det vara, absolut. Mm. Ja. Mm. Men jag tror också att, att generellt att man tror att det ska vara så himla mycket bättre inom det privata, för man läser om företag som det går så himla bra för och där mm. minst Men Marie, du har ju jobbat inom det privata också med samma frågor ungefär. Mm. Eh, Ja, men det, det, det är tuffare på något sätt. Jag var leveranschef och marknadsområdeschef på Antenn Consulting under ja, nästan sju år. Och, <gå> ja, men där är det är tuffare, alltså det är ja. konjunktursvängningar som ja. påverkar och man har inte den tryggheten liksom där. utan äh, Rätt för det så ja. kanske du blir uppsagd för att. Ja. Äh, Ordrarna, företaget... har in. ja. Ja, ja, precis, nu går det sämre. Ja, och det tycker jag man ska ja. tänka på. För det, man läser ibland då, när man, det planeras, hör man rätt för förändringar och personalnedskärningar mm. och det är alltid jättetråkigt för de som är drabbade mm. och finns inte, man kan inte mildra det men det är ju inte lättare eller bättre på det privata, för där är det mycket mer där klipper man, mm. för där är det mycket mer det är mycket mer plus eller minus, inga ådrar, vi har för mycket personal. Ja, det, är kort, det är kortare ledtid ja, det är det som så, så ja. när det händer i någon kommun då blir det alltid så himla stort och så himla mm. konstigt, nej men mm. nej men, men, det är det ju inte, världen förändras mm. så måste ju även kommunen göra. Ja. Nej men sen är det så här så. det är det som är så främst, jag kan inte styra det där, för jag jobbar ju bara på den här lilla ytan här, ja men så funkar det ju inte, utan vi som, som, som, som ser till att kommunen finns, vi som betalar skatt mm. alltså medborgare, företagare och allt vad det nu är för någonting vi tittar ju på helheten alltså mm. hur funkar skolan hur, hur är det sandat här, skottas det här borta mm. vad, är de trevliga är, är, är växeln öppen när jag vill ringa mm. eh, hur fort går ett bygglov Mm. Så va, va, hur tar hur min gamla mamma hand om på, på mm. äldreboendet alltså, mm. eh, och, och allt, det här, allt det här skapar ju den här platsens attraktivitet mm. Mm. och där, där bidrar man ju och mm. det intressanta är ju alltså det finns ju schablonsiffror på det här, men varje ny vad heter det, invånare i Tranås det är 50 000 netto mm. mer att göra någonting för. Det är mm. 50 000 så I vi kan lite mer i ditt mm. lönekuvert vi kan göra den där, vi kan satsa mm. på det där konstverket vi kan mm. göra allt det här för att ytterligare öka attraktiviteten. Och det är det man ska tänka på tycker jag. Så här, nu hjälper, nu, jag, ska, jag ska se till att liksom göra Trondås till en bättre plats att bo och, och ja. verka på. För jag kommer tjäna på det. Ja. För det är förklart, vad händer om, om fler flyttar hit? Vad händer? Jo, vi, vi, det skapas fler arbetstillfällen. Mm. Eh, vad händer med, med, med priset på mitt hus? Mm. Att ja, det stiger i värde. Mm, Hur blir det precis. med kommunikationerna? Ja, det blir bättre. Alltså det, ja. det är det här som man Alltid faktiskt kan vara med och påverka mm. som, som medarbetare i kommunen. Så de ni är ja, så viktiga. Alla ja, ni är, kommunarbetare, är det Ja, det är ju så. Ah, yes, så. Nej, så, nej. Sen visar forskningen att de som funktion. jobbar inom det offentliga är lite smartare faktiskt också än, än de som jobbar inom näringslivet. Du ser. Ja, du ser. Så. ja, Och det är därför en del problem uppstår också. <laughs> det har varit så roligt, Maria Hanna, att lyssna på allt bra som ni gör ni och era kollegor på HR-avdelningen för kommunarbetena och när vi pratar så mycket om att, det är att saker och ting går åt rätt håll och ni har gjort en fantastisk resa och ni, saker och ting kan ha blivit bättre men det finns ju ingenting som är så bra att det inte kan bli ännu bättre så mm. vad, vad, vad är vilka utmaningar då eller, vad var vi, eller utmaningar, vad ska ni jobba med nu då under 2020? Vi kommer ju fortsätta ja. i samma sammanhang. Ni vill pressa ner det här? Jag lite ja, såklart. till. Eh, ja, lite Sen tittar vi ju alltid på vad, vad kan vi ha för fler förmåner som gör att vi blir mer attraktiva, som också gör att personalen vill stanna kvar ja. eh, och vara mer närvarande. Och Vi jobbar ju hela tiden efter, eller ja, vi jobbar ju för att bli bättre och bättre stöd för både chefer och medarbetare. Ja. Eh. Och försöka hitta, en, eh, alltid kämpa för en. Bra arbetsmiljö för ja. våra medarbetare. Mm. Uh, Vi är ju det, varandras det, arbetsmiljö. Ja, det Aa, är väldigt allihopa. mycket det sociala. Men självklart ska det organisatoriska fungera med bra uh, organisation och ledarskap mm. och allting runt omkring. Mm. Men uh, ja, många gör ett fantastiskt. Alltså det är ett fantastiskt arbete som utförs där ute och mm. många sliter och uh, chefer vänder ut och in på sig mm. för att få det här att fungera ja. Ja. så vi är ju liksom en, ett, bara en stöd till ja. att uh, hela den här apparaten ska ja. fungera ja. Oh, oh, alltså, ja. Ja, vi, vi måste runda på ett bra sätt Ja det har ju ja, en idé ja, Vet ni, vet ni, vet ni Ann-Marie Ljunggren vet ni vem det är ja. Hon firar 25 år på Trons i år. Nej och jag om jag måste på kanske om måste på som 10 ja. <laughs> ja. Ja. Och det och så är det ju. Det är ju väldigt många långliggare. Ja. Men då då träs någon på jobbet eller hur? Ja, precis mario Johanna, var roligt att ni kom till oss. Mm. Det känns ja, som att vi bara ska ropa på det. Det finns ju liksom massor här. att prata ja, om. Ja. Men eh, om ni ser Anna-Marie Junggren idag så krama henne. Ja, och, gör det. Och, och, ja, och, och hon ja. är ju en fiskkläckdag ja, och glädjespridare ja. Jag fick bara att säga hennes namn. <laughs> Johanna, vad ska du göra i helgen? Gå på Pelle Svanslös, vad ska ja! du göra i helgen? Ja, i helgen ska vi gigga i Motala faktiskt. Nej, roligt. Ja, vi ska spela gubbrock ja. Det ska bli jätteroligt. Det tror jag. Och, och nästa, fredag kör vi igen. Ja, det är klart att vi gör. Vi har ingen aning Nej, vad det är. Nej, det vet vi inte. Nej, det blir jättebra. Kanske Ann-Marie Ja, Jag ska, ska ringa du, henne. Ja, det gör vi. Ja. Ann-Marie, snart henne. ringa. Vi behöver ja. inte prata på en timme. Nej. <laughs> Gud, så skönt. Nä, världens hjärta det. Är... Ja, det är det. Ja, ah, har ni skött om det där ute? har men riktigt bra arbetsdag. Ja. Jag, nu, idag gör vi vårt bästa. Idag gör vi vårt absolut bästa. Det gör vi. Har bra så hörs mm. vi. Hej då! Hej då! Hej! Fredas Kallan med Jan Holm och Gordon. Och Johan FM.